Kako ocjenjuješ uh, trenutne politike za mlade u svojoj županiji? Mislim da kao ja, prosječni mladi čovjek, nisam dovoljno informiran o politikama za mlade u Karlovačkoj županiji što sasvim dovoljno govori o obrodbi istih u našoj županiji. Ovako dolazim iz Istarske županije i mogu reći da trenutno stanje nije zadovoljavajuće, budući da se još uvijek od nas uh, mladi smatraju problemom a ne resursom. I to bi bilo možda naj, najveći problem i ključni od kuda treba krenuti e, u neku konstruktivniju politiku i u možda nekakav pozitivni pristup prema mladima. Pa znači ja bih ocjenio lokalnu politiku za mlade u Osječko-baranskoj županiji kao nešto što je u jednu ruku i pozitivno i negativno. Pozitivno sa strane da imamo dosta dobar, znači ono što sam rekao, županijski program djelovanja za mlade. I ukoliko bi se ono u istinu provodio po onim točkama kako stoji u njemu, mislim da bi lokalna politika za mlade bila u istinu težila ka boljoj situaciji mladih nego što je. Ali nažalost zbog nedovoljne aktivnosti vlašti da, da provodi taj program kako spada, ona je možda malo negativna i znači mislim da sam, sam smisao ovog projekta jako dobar, jer kad vidimo da je slično stanje i u drugim županijama, da ono kad se skupimo svi zajedno, da možda nešto i možemo promijeniti. A kažemo, očekog baranskoj županiji trebalo bi biti lagano, zato što postoji konkretan i dost dobar županijski program djelovanja za mlade. Kako možeš ocijeniti u svojoj županiji trenutno stanje politika za mlade? U Ukorskoj sredinskoj županiji trenutno postoji samo županijski program za mlade, koji je donesen još dvije pete godine u sradnjih promje centra i kluba mladih sa područja Vukorske sremske županije. I ono što su oni donijeli te dvije pete godine za sada stoji samo u tiskanom obliku, a što se tiče politike za mlade, neki kao sadjet mladih isto postoji na području županije, ali proforme samo u nekom administrativnom obliku. E sada ovo što ovaj seminar treba proizaći jest to da se to nešto pokrene. Pošto smo mi više orijentirane grad Vukovar i na to neko novo osnivanje savjeta za mladih. Nakon dva neuspjela pokuša je ovaj treći put, ako to krene kako treba, onda bi krenuli sa tim nekim stvarnim radom kako treba taj savjet mladih funkcionirati, a ne da funkcionira kao neka obična udruga. Sad bi to stanje ocijenjala s nekim jedva dovoljnim. U usporedbi s trenutnim stanjem u drugim županijama, što se tiče politike za mlade, Situacija u Varaždinskoj županiji je iznimno zadovoljavajuća. To znači da imamo Savjet mladih Varaždinske županije koji aktivno sudjeluje u radu u županiji u smislu savjetovanja po pitanjima mladih. Savjet radi po županijskom programu djelovanja za mlade kojeg je donijelo županijsko vijeće Varaždinske županije koje predstavlja četrdesetak organizacija mladih s područja Županije. Tu je bitno napomenuti da je savjet mladih Varažnjske Županije oformio radno tijelo, naravno vanjsko, kojeg smo nazvali Odbor za mlade. Članovi su mladi vijećnici iz Županijske skupštine. Znači, okupili smo sve mlade vijećnike iz svih političkih stranaka koji čine skupštinu, ali i oni koji nisu u njoj, tako da oni mogu prisustvovati na našim sastancima i eventualno lobirati za neke naše aktivnosti u, u samoj skupštini, da ne ispadne da članovi skupštine nas samo čuju jednom godišnje kad, kad donosimo izvještaj protekle godine. Znači želimo e, vječnike na neki način uključiti u, u rad savjeta putem, putem tog odbora. Poštovani slušatelji, dobrodošli. Još jednu emisiju Sektor 3. Danas se nalazimo u Rapcu. Upravo je završio seminar u okviru projekta Demokracija za pet petkoje. Udruga Domaći zajedno sa svojim partnerima u udrugama Zoom iz Pule, CNC iz Osijeka, Klub Mladih Bršadin i Nezavisna udruga Mladih iz Lepoglave provode tijekom ove godine. Moja današnja gošća je Ana Žužić iz Zuma koordinatorica projekta i jedna od voditeljica seminara. Dobar dan. Dobar dan svima. O, baš mi je drago te ponovo čuti u našoj emisiji. Seminar je održan na temu utjecaju europske dimenzije na razvoj nacionalne, regionalne i lokalne politike, odnosno politika za mlade. Možemo ovo za početak uopće pojasniti o čemu se to sve skupa radi za one koji ne znaju šta to je, šta su to uopće politike za mladi. Pa to je, zapravo, seminar je jedna od glavnih aktivnosti unutar projekta Demokracije za pet, čiji je, eh, ono, osnovni cilj bio nekako povećiti kvalitetu angažmana mladih u praćenju provodbe politika za mlade na lokalnim eh, razinama. Sad, zapravo, što je to nekakva politika za mlade, odnosno lokalna politika za mlade? Pa to bi trebao biti nekako skup osmišljenih aktivnosti, mehanizama i različitih alata koji doprinose većoj kvaliteti života mladih u lokalnim zajednicama. Mi smo kroz ovaj seminar zapravo učili što to različite zemlje članice EU rade po tom pitanju, da li postoje možda nekakvi alati, nekakvi mehanizmi i neke iskustva tih zemalja članice Europske unije koje mi možemo eventualno koristiti kao primjere dobre prakse, naravno uz uvjeta dobro izanaliziramo to što one rade u svojim lokalnim zajednicama i naravno prilagodimo potrebama mladih u Hrvatskoj odnosno u zajednicama iz koje dolaze partnerske organizacije. Rekla se da je ovo centralna glavna aktivnost cijelog projekta Demokracija za pet, jer su već održane neke od aktivnosti i kako će se cijeli projekt dalje razvijati. Ovo je zapravo nekako prva glavna aktivnost. Ono što je prethodilo ovoj aktivnosti jesu jedino partnerski sastanci i ono koordinacija partnera u ovom projektu s obzirom da nas ima pet i dolazimo svi iz pet različitih županija. Naravno sve ovo trebalo nekako dogovoriti e, i skoordinirati među partnerima. Međutim, ono nekakva prva velika aktivnost je upravo ovaj seminar koji se održao u Rapcu tijekom ova četiri dana. Ovaj seminar je zapravo imao nekako dva cilja. S jedne strane je bilo ono što sam malo prije rekla, osnažiti mlade da zagovaraju razvoj lokalnih politika za mlade deliljene na europskim standardima, znači pužiti u znanja, late i dati im nekakva iskustva s področja EU. Međutim, i drugi cilj ovog seminara bio je zapravo pružiti im mogućnost da mogu to što su naučili na seminaru e, iskoristiti u, u stvarnom životu odnosno, i to kroz onaj praktični dio projekta. I upravo je sljedeća jedna od glavnih aktivnosti u projektu je još naravno izrada polisi analize koju će sudionici seminara morati izraditi naravno svako prema svojim interesima i odabiru tema će izraditi nekakve preporuke za unapređenje svojih lokalnih politika za mlade. Treća aktivnost velika u ovom projektu je naravno završna konferen projektna konferencija u Osijeku gdje ćemo prezentirati e, te naše policy papere, e, ali nekako e, fokusirat ćemo temu konferencije Upravo prema onome što smo primijetili na seminaru da, da među nama mladima postoji kao nekakav goviči problem, pokušat ćemo okupiti nekakve relevantne aktere u području politike za mlade kao goste i naravno obavezno ćemo pozvati naravno i neke predstavnike nacionalnih tijela koje bi se trebali baviti mladima, znači što smo mi zapravo ovdje radili i do kakvih preporuka smo došli. Kako izgledao sam seminar? Evo rekla se da ste predstavili i neke primjere dobrih prakse iz EU, u studionici seminara dolaze iz pet županija, neke imaju, neke nemaju, neke temelje za provedbu programa za mlade. U gradu Karlovcu je konkretno izglasan gradski program za mlade. Seminar je zapravo znači, bio koncipiran na temelju četiri dana. Ono, u prvom danu smo zaista se samo upoznavali i nekako definirali što to što mi zapravo svi očekujemo od ovog seminara. U drugom danu seminara e, fokus je bio zapravo na e, edukaciji i davanju što više informacija sudionicima o e, samoj europskoj politici za mlade, o njezinim institucijama, tijelima i metodama djelovanja. Znači, ovdje smo nešto više govorili e, o karakteristikama mladih u, u EU i nekako pokušali usporediti sa e, mladima u Hrvatskoj koje su to sličnosti među nama, koje su to razlike. Nakon toga smo krenuli zapravo sa institucionalnom arhitekturom Europske unije u smislu samo da smo htjeli pokazati gdje se u cijeloj toj priči oko institucije Europske unije nalazi politika za koje koja su to tijela koja, koja rade na razvoju politike za unutar Europske unije. U drugom dijelu danas smo nekako, u drugom dijelu tog drugog danas smo dali naglasak na Vijeću Europi njezinoj politici za mlade i dosta smo pustili prostor za nekakve rasprave među sudionicima o tome je li ta europska politika neta komplicirana, nije komplicirana, tko bi to trebao provoditi, tko ne itd. Treći dan je bio rezerviran za analiziranje odabranih primjera dobre prakse pojedinih zemalja članica Europske unije, tako da smo radili e, na primjeru Španjolske, primjeru Litve i Danske, ali također je jedna grupa mladih radila i na prikazivanju institucionalnog okvira politike zemlade Republike Hrvatske, tako da smo zapravo mogli onda usprođivati institucionalne okvire Hrvatske sa ova, ove tri zemlje koje sam prije nabrojala. Nekako smo pokušali svake zemlje izvući nekakve specifičnosti, e, nedostatke, prednosti i, i, i malo izanalizirati kako je to stanje zapravo u Hrvatskoj u drugom dijelu tog dana smo zapravo započeli i sa prezentacijama naših primjera dobrih ili možda loših praksi lokalnih politika za mlade u Republici Hrvatskoj. Tu je zapravo svaki od voditelja projekta partnerskih organizacija koje su uključene u projekta imao zadatak napraviti jednu prezentaciju o tome kako izgleda politika za mlade u gradovima, odnosno u županijama iz kojih pojedina partnerska organizacija dolazi. Tu je zapravo početak nekakve ono nešto veće rasprave među sudionicima o tome s kakvim se zaista problemima mi svi susrećemo u našem ono, stvarnom životu radeći s mladima i za mlade. Posljednji dan je bio praktični rad. Pa kako ste zadovoljni uopće sa sudionicima i sa onim napravljenim, jeste sve ispunili što ste očekivali, što je bilo planirano za ovo dana? Da, zaista sve što smo isplanirali to smo nekako i ispunili. Sve te prezentacije koje smo imali tijekom seminara, čak i vježbe u grupama pa čak i vježbe u parovima bile su nekako konceptirane i vodile su sudionike do onog trenutka kada smo morali odabrati nekakve konkretne teme na našeg policy papera kroz koje bismo analizirali nekakvu određenu problematiku koja postoji po pitanju mladih u našim lokalnim zajednicama, analizirali to stanje i pokušali dati preporuke za unapređenje tog stanja. I zaista znači, taj praktičan dio rada zapravo će se raditi po grupama, po županijama, gdje je svaka županija, odnosno sudionici iz, iz svake županije morali su odabrati po jednu temu o, o kojoj bi željeli pisat i raditi. Tako da, zapravo, svi su odabrali teme koje su vrlo aktualne e, za njihove lokalne zajednice i ja vjerujem da će oni ono, uz... E, još eventualno dodatno istraživanje i konzultiranje pojedinih e, aktera u njihovim lokalnim zajednicama i izradite vrlo kvalitetne dokumente. Znači, to će biti kao neki krajnji proizvod cijelog novog projekta. E, točno ovo bi trebalo biti ono nekako onaj vidljivi i opipljivi proizvod e, ne samo seminara, nego i cijelog projekta. Ono što je možda ovdje važno naglasiti je da se većina aktivnosti u ovom projektu dešava upravo u Međunarodnoj godini mladih. Znači, je Generalna skupšina Ujedinjih naroda je u prosincu 2009. godine usvojila rezoluciju koju preglašava razdoblje od 12.8. 2010. do 12.8. 2011. Međunarodnom godinom mladih. Nekako namjera ujedinjih naroda bila je da se potakne veća integracija pitanja koja su važna mladima u sve globalne, nacionalne, regionalne pa i lokalne strategije za mlade. Naša želja je da upravo taj opipljivi dio, neka materialni proizvod ovog projekta bude izrađen i tiskan do 12.8.2011. godine, dok traje međunarodna godina mladih kako bi ga mogli na adekvatan prezentirati našim lokalnim vlastima i pokušati već sada u ovoj međunarodnoj godini mladih započeti zagovaranje jedne kvalitetne sustavne politike za mlade na lokalnim razinama. Koje teme su sami sudionici odabrali za obrađivanje tijekom projekta? Svaka županija je odabrala stvarno vrlo aktualnu problematiku bar što se tiče mladih u pojedinim županijama. Pa je tako, na primjer, mladi iz Istarske županije odabrali su analizirati je li uopće strukturni dijalog kao jedan od mehanizama da lata, koji upotrbljavaju institucije Europske unije u radu s mladima, je li on uopće Istorskoj županiji moguće? I da li bi on mogao biti uspješan? Znači, on, to, je, to, to je jedna tema koju oni moraju istražiti, analizirati i ovaj, vidjeti je li to uopće moguće. Mladi iz Vukovarsko-Srijemske županije odabrali su temu e, o tome kakva je uloga savjeta mladih u razvoju politike za mlade u Vukovarsko-Srijemskoj županiji i e, naravno radiće će na tome da daju e, što bolje preporuke e, kako i u budućnosti e, unapriđivati rad savjeta mladih u, u toj županiji. Što se tiče Karlovačke županije, mladi su odabrali nekako e, razmisliti o, o, o tome kako što kvalitetnije i što sustavnije pratiti provedbu gradskog programa za mlade grada Karlovca. Nezavisna udruga, e, znači mladi iz Varaždinske županije, iz Osječko-baranjske županije, odabrali su zapravo istražiti kako bi se što bolje mogla politika za mlade na lokalnom mnju koordinirati i, i ovaj, administrirati u smislu da li je dobro da postoji neko jedno centralno tijelo koje bi služila kao podrška mladim ljudima a spona sa e, institucijama županije odnosno grada Često puta smo tijekom evo, već razgovara i danas, a i ovih svih dana čuli neke termine kao što je policy analiza, policy paper, strukturni dialog, co-management. Pa evo možemo samo pojasniti taj policy paper koji bi trebao biti kao jedan ono krajnji proizvod. Policy paper je zapravo jedan od ključnih alata da li izrade ili modifikacije određene javne politike, što zapravo je politika za mlade jest. Politika za mlade je jedna javna politika. I svrha policy papera je zapravo da pruži niz detaljno razrađenih argumenata koji će nekako natjerati donositelji odluka da promijene određenu politiku i koja će pružiti zapravo dosta informacije i podataka kako da oni određenu politiku promijene, koje konkretne aktivnosti oni moraju poduzeti da bi tu politiku promijenili. I to je zapravo svrha tog policy papera. Hođe li taj dokument, odnosno ta brošura kad izađe, moći pomoći zainteresiranima izvan novih nekoliko županija koje su tu obuhvaćene? Prvenstvena ideja je zapravo da taj dokument koji izađe, koji bude pokrivo ono nekako pet različitih tema i pet različitih metoda, Uh, ideje je da on služi kao zagovarački alat, ne samo nama koji smo sudjelovali na tom seminaru da pokrećemo i uh, kvalitetnije i sustavnije politike za mlade i zagovaramo te politike za mlade. Ideje da zapravo njega mogu koristiti i neki drugi mladi, čisto kao primjer što se sve može učiniti. Uh, naravno, ja bih ovdje naglasila da, uh, s obzirom da se ovdje analize rade za pojedine županije, da je uvijek vrlo dobro, ako netko tu našu publikaciju jednog dana kad ju budemo tiskali i koristi, da je, da je vrlo važno ne samo nekako copy-pastati sve što smo mi napisali i, i preslikati to na svoju županiju ili svoj grad, nego da je vrlo važno ovaj, da ta publikacija čisto služi kao nekakva dobra smjernica ili nekakav dobra zagovaračka laca što bi se sve moglo učiniti. Međutim, vrlo je važno uvijek ispitati i analizirati potrebe mladih u konkretnom gradu da bi se onda eventualno nekakvi primjeri dobre prakse uh, mogli prilagoditi potreba mladih u, tom, u, tom u toj konkretnoj zajednici. Tijekom samog treninga, uh, koje ste probleme? detektirali, pretpostavljam da ima dosta problema, možemo sad one kojima se nekako najviše pažnje posvetilo. Dosta puta je i izašao nekako kao vrlo veliki izazov s kojima se susrećemo u našem radu to što ne postoji nekako vrlo jasno artikulirana politička volja da mladi jesu resurs, a ne problem. To je jako često izašlo, mislim to je nešto što je vidljivo u, u, u, u bilo kojoj županiji pa čak i e, diskurs koji društvu u Republici Hrvatskoj općenito ima prema mladima. Uvijek nas se doživljava problemom, e, čak i lokalni mediji kada e, se desi nekako nesliča, kada se desi nekako nasilje uvijek završeno na, na, na e, naslovnoj stranici, dok kada se rade ovakvi projekti osnoživanja mladih, poticanja njihovo vaktovno osnovanje, procesima donošenja odluka, zapravo ne bude niti jedan mali članak u tome u novinama. Osim toga, vrlo visoko na nekakvoj listi izazova s kojima se susrećemo jeste i e, rad i uloga savjeta mladih u našim lokalnim zajednicama. Zapravo, mi smo baš na ovom seminaru između pet županija imali primjer dobre prakse rada savjeta mladih. Ti savjeti mladi ili, ili ne znaju svoju ulogu, pa je miješaju sa ulogom udruga mladih, ili institucija lokalne vlasti nisu uopće ni osnovale savjete mladih, a to su trebali učiniti još šest mjeseci od stupanja zakona na snagu što je bilo još u 2007. godini. Ili mladi koji su članovi savjeta mladih uopće ne dolaze na sastanke pa, pa savjeti nemaju korum. Uvijek se vrtimo nekako oko, oko tih istih problema da zapravo savjeti mladih ne rade svoj posao. U Hrvatskoj postoji nacionalni program za mlade, postoje gradski programi za mlade, postoje tijela. Savjeti mladih postoje djela koje prate provedbu tih gradskih programa, županijskih programa, nacionalnog programa, zbog čega onda stvari ne štimaju i ne provode se. Što se tiče nacionalne politike za mlade, mi ovdje mogu reći da stvarno nekakva infrastruktura postoji. Mi zaista imamo nekako svat koji se bave, ili bi se trebala baviti mladem u Hrvatskoj postoje, koja su nekako kreirana pre, prema nekom idealnom modelu i, e, politike za mlade. Međutim, e, i taj institucionalni okvir, pa čak i pojedini sadržaj un unutar tog institucionalnog okvira jesu usklađeni sa standardima Vijeće Europe i EU. Međutim, koja su dva ključna područja gdje zapravo hrvatska politika za mlade, hajmo to tako reći, pada? To su upravo nekakvi tehnički kapaciteti za provedbu kvalitetne politike za mlade. Znači naše ministarstvo obitelji, pranitelje međugeneracijke solidarnosti kao nekakvo tijelo koje koordinira cijelokupnu provedbu politike za mlade na području Republike Hrvatske, nije, nije kapacitirano niti znanjima, niti vještinama, pa ni financijskim sredstvima da provodi nekakvu kvalitetnu uh, politiku za mlade. A opet s druge strane... Um, nekako čini mi se da nacionalni prioritet još uvijek nije participacija mladih u, u procesima donošenja odluka i, i u procesima razvoja politike z mlade, gdje i sami mladi zapravo nisu zadovoljni sa svojom razinom participacije u tome. A na lokalnim razinama pretpostavljam da je onda još situacija i gora. Da, pa na lokalnim, ono što smo sad u ovom seminaru zapravo uspjeli vidjeti, situacija na lokalnim razinama odnosno regionalnim je zaista još, još hajmer, a je gora je. Zapravo Ponegdje čak u pojedinim gradovima u županija mogli smo vidjeti da postoji i tamo nekakva infrastruktura koja opet ne funkcionira. Znači, i postoje i gradski programi ili županijski djelovanja za mlade, postoje i savjeti mladih, negdje čak postoje vijeća mladih, negdje čak postoje nekakva tijela koja. Prate provedbu programa za mlade, međutim, to se postoji, ali sadržajno ne funkcionira jer nitko zapravo ne radi onaj dio posla koji bi trebao. Dok na primjer, u nekim županijama imali smo ovdje primjer, na primjer u Istarskoj, zapravo ne postoji ni, ni, ni, pola, ni te, pola tijela koja bi trebali biti dio institucionalnog okvira, ne postoji ni program za mlade, ne postoji ni odjel ili ocik za mlade, ne postoji ni uh, međuresorno i međusektorsko tijelo za mlade, tu već fali i dio institucionalnog okvira s druge strane u istarskoj županiji pak ima puno udruga aktivističkih koji sad daju neku potpuno drugačiju sliku za razliku od nekoliko županija odnosno gradova u kontinentalnoj e, Hrvatskoj koji imaju postavljene sve kanale, infrastruktura je postavljena. Da, ovo je zapravo stvarno ovaj, nešto što stvarno je, ovaj, o tome sam čak i ja razmišljala, tako je ispalo da u nekim tim kontinentalnim gradovima odnosno županijama u Hrvatskoj koji su sad bili i ovdje na seminaru, infrastruktura postoji, međutim sadržano se na radi, a istarska županija koja nekako slovi pošlosti, nekako da ima više aktivističkih udruga i udruga koje se bave one područjene demokratizacije pa opet nemamo nekakvu izgrađenu infrastrukturu institucionalnu za mlade pa ja ne bih znala sad kako to baš objasniti Ovo je li dijalog između te, dakle, neformalne mreže tih svih aktivističkih organizacija koje se bave od mladih nezavisne kulture sporta i struktura lokalnih i županijskih vlada? Pa ne postoji. E, zato što sve nekakve, znači svi procesi koji su se u Istri dešavali, a tiču se razvoja politike za, mlane, u, za mlade, u posljednjih četiri do pet godina ono što se desilo, to se sve desilo nekako ad hoc, od slučaja do slučaja se dešavalo. Dešavalo se e, ne e, zbog toga što je e, Županija kao institucija prepoznala važnost bavljanja s mladima i bavljenja mladima E, nego zato što je eventualno e, e, ministarstvo obitelji kroz nekakve razne natječaje ili neke, ili neke druge alate promoviralo razvoj lokalnih politika za mlade, a onda su one udruge koje su nešto jače u Istarskoj županiji znale na koji način će to aplicirati na području Istarske županije. Međutim, nakon kada je ministarstvo obitelji reklo ok, sada je vrijeme da vas podrže vaše lokalne vlasti, mi smo vam znači dali ona inicijalno sredstva za pokretanje nekakvih većih projekata, pa čak i onih infrastrukturnih, Sada je vrijeme da vaša Županija prepozna vrijednost toga. Vrijednost uopće youth worka u, u kontekstu politike za mlade. E, tu je onda priča stala. Znači, naše, naše vlasti Županijske još uvijek nisu prepoznale i nisu sensibilizirane o, o potrebi e, youth u kontekstu politike za mlade. No. No, sad bi bilo ovdje zgodno čuti nekog iz lokalnih vlasti u Istriku da pitamo zbog čega je to tako. Dakle, jedna regija dio Hrvatske, odnosno i Županija, možda najrazvijenija nekako najnaprednija po nekim drugim pokazateljima a dakle ovo ovdje je negdje zapelo. No dobro, to ćemo Pretpostavljam pričati u jednoj od sljedećih emisija, kakva je situacija kad napravite ovo vaše istraživanje. Da, pa to bi zapravo možda bilo jako zanimljivo. Kada napravimo istraživanje i kada ovaj, analiziramo stanje, baš pogotovo po pitanju strukturnog dijaloga, ono što su naši mladi sudionici iz Istarske županije odabrali, možda ovaj, ne bi bilo loše pa porazgovarati i sa eh, nekim od predstavnika Istarske županije o tome eh, što misli zapravo uopće o strukturnom dijalogu s mladim županiji i ovaj što misli uopće o, o, o mogućnosti uspostave nekog institučnog okvira politike za mlade. Sada samo za kraj obzirom da ćemo se mi još tijekom ove godine čuti i razgovarati, predstaviti dalje dakle, šta se dogodilo u okviru celoga projekta dakle, aktivnosti možemo ih i najaviti šta je sljedeće, šta nam predstoji u okviru demokracije za pet. Pa sljedeći korak je znači izrada policy papera gdje svaka grupa e, mladih iz pet županija mora zapravo e, analizirati stanje i mora dati nekakve preporuke za unapređenje tog trenutnog stanja. To nas negdje očekuje krajem petog, početkom šestog mjeseca je ono finalni deadline, finalni rok za predaju radova. Nakon toga zapravo slijedi onaj uredski posao gdje moramo Lektorirat, dizajnirat publikaciju, tiskat ju i nakon tiskanja slijedi zapravo prezentacija te naše publikacije i tih zagovaračkih policy papera u svako od lokalnih zajedica. No, to ćemo onda predstaviti posebno evo, baš ovaj Karlovački policy paper. nadam se da ćeš mi se ti pridružiti. Pozovite me i ja ću biti doći. Puno ti hvala na informacijama. I hvala vama i pozdrav svime. Želim vam uspješan uh, nastavak projekta. Cijenjeni slušatelji, ovo je bilo sve za... Danas iz Nisij sektor 3 održavala se zahvaljujući potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. na internetskim stranicama stanica mir.org, planetmagazin.net ili domaci.hr. Do slušanja.